Rugăciunea a 49 -a, pentru taină și mucinicea inimii. Doamne, Împăratul Ceresc, Cel care trebuie tu tine, ne-ai toate ne Te iubim, te sărbim și te rugăm. Veruiește trăirea condiției de rugător. Ajută-ne să devenim noi înșine rugăciunea întrupată, că din toate faptele, gândurile și cuvintele noastre un timp de slavă, un act de iubire, un gest al inimii care trăiește taina și muciniciea rugăciunii. Taina și mucenicia inimii este adevărata rugăciunea inimii a sufletului, a ființii noastre care ție ți se dăbiește. Este o rugăciune neîncetată care să ne ducă la sărăcia cea duhovnicească, adică să scoată din noi tot Duhul cel lumesc tău făpesc. Când gândurile nu le mai turgură, când trăim porunca, fericiți cei sărași cu Duhul, că lor este împărăția cerurilor lor. ne să te vedem cu oții mințe, inimile noastre să simtă iubirea ta, să le pădăm grijile cele lumești, să ne adâncești învățătura cea smerită în suflet, ca să căpătăm inocența stării de frunciie, așa cum a învățat Domnul Iisus Hristos. Doamne, Împăratul Celes, Vizcherul Bunătăților, Te iubim, Te slăbim și Te rugăm. Dăruiești-ne taina și mucinicea inimii, care este rodul rugăciunii halice. Dăruiești-ne trăirea rugăciunii cu toată luna, cu tot sufletul, cu tot cugetul, ca să dobândim cunoașterea cea de taină adusă pe Duhul cunoașterii. Tu aduci în inimile noastre izvorul de apă vie al dragostei din velești, care ne curățe de patine. Tu alungi gândurile și amintirile aduse de duhurile necurate, ca să devenim rugători, să fim nărâșine rugăciune și să simțim cum iubirea ta ne cuprinde ca o mreajă de văpaie, ca o ocean de viață de te ne din în de foc ca pe slujitorii Domnului Iisus Hristos. Doamne, împăratii cei vădătătoare de, de viață, Te iubim, Te slădim și Te rugăm. Dăruiește-ne taina și micenicea unii, încât să petrecem necurmat în rugăciune. Finca ai păcut să lași tot timpul Domnului Iisus Hristos din inima noastră, ai alungat toată lucrarea lor Revei, ca să ne aperi cu Sfântul Omofor, de toate cubetele străine, să stăruim în rugăciunea continuă, curată, concentrată, binecuvântată, ca să încă de toate ale lumii și ale trupului depădat că rugăciunea minții în inimă, ca o cruce a intrat pe Domnul Iisus Hristos, l-am urmat.